Останній допит був у тих самих казематах, звідки стогони й крики так само чутні, як і з могили. Сюди ж прийшли двоє котів із сокирами. Як вернувся княжнін і почав доповідати імператорові, Микола I стояв якраз перед дзеркалом і мовчки дивився на власне обличчя, що в примарних відливах білої ночі скидалося на лице мерця. Він дивився і думав, чи зможе і надалі воно насправді обличчя держави зможе бути рішучим, суворим? І спонукати пошанування Прижигали рани гарячий смолой Резали члени Секали голови Княжнін доповідав голосом без барв та відтінків Як ця біла петербурзька ніч за вікном Продію за дією говорив, мов Клав писаний рапорт на сіл аркуш за аркушем Двоє катів, і троє солдат з інженерної команди фортеці Зібрали на м'ясо порубаних Повантажили в заготовлений бот І той рушив до Петровського острова Шматки тіл, загорнуті у ганчір'я, скинули тут у викопану яму в прибережних кущах, швидко її засипали і землю зрівняли, аби око стороннє не помітило навіть місце. Наступного дня ледве підніматися почало сонце. Двох катів і трьох солдат з інженерної команди, поміщених після четвертування декабристів у ті ж самі каземати, де кров на стінах ще липла і клеїлася, всіх п'ятьох, що справу свою вже зробили, вивезли на кронверк фортеці. Нові люди з третього відділення Беккендорфа, що чекали біля зведених ще учора шибенць, вправно надягли всім п'ятьом петлі мотузок на шиї, а ще через кілька хвилин вітер з ріки повільно хитав і крутив тіла тих, хто, окрім княжніна, знав таємницю могили четвертованих. Нехай думають всі, що то висять декабристи. кабристи, повішаних зняли пізньої ночі, під посиленим конвоєм вивезли на острів Гонорополу. Трупи засипали вапном і опустили в яму з водою, а для певності ще по краях тієї ями два ящики вапна кинули. Навіть як спробують викрасти тіла, їх ніхто вже розпізнати не здатен, сухо прошелесіли слова Хняжніна, мов поклав на стіл останній аркуш списаного імператору рапорту. Зіб'ється з них рідня Рилєєва, Пестеля та решти родин в пошуках могил страчених, аж поки Наталя Рилєєва не попросить помочі у сусіда і друга покійного брата, а за сумісництвом імператорського стукача Феопемпта, який, власне, і видав усіх декабристів. Наші сім'ї і друзі нічого за те не пошкодують, обіцяла йому раптово посивіла Наталя. Холодний зблиск в очах Феопемпта, мов, набите скло впав на мить місячний промінь. Не міг його, звісно, видати. Він же має шанс тепер заробляти удвоє. Ті родини справді нічого не шкодуватимуть, а від імператора слід чекати на нову ласку. Може, самою ласкою і не обійдеться. З мишею бігав погляд Феопемта, який на таємній зустрічі запропонував сором'язливу Миколі I нову послугу. Він ще раз допоможе імператорові, він видасть рідній могилу, тільки не ту, де справді лежать порубані на шматки декабристі, бо її і сам не знає, а їхніх котів, хто вже з часом там опізнає. Імператор навіть не очікував такого дарунку долі. Він не вельми боявся, що хтось викриє його брехню про фальшиве помилування, що не замінив таке четвертування на шибеницю. Він чомусь лякався самих покійних. Мов, наяву чи у сні вони можуть розгорнути темної ночі, насипану поспіхом землю і встати з могил. А ще гріла і тішила душу сама уява, як приходить на вказане хитрим греком місце рідня і молиться за упокій. Молиться не над місцем поховання, убієн, Ніх братів і синів, а над могилою їхніх катів Феопемт таки не прорахувався. Перстень неймовірної ціни царської руки тепер його. А від дорогоцінностей, родин тих п'ятьох, хіба дурень відмовиться? «На святковому банкеті на честь приїзду з війська імператора ти дивився зачаровано на підняту руку з війном Миколи I. та думки твої були далеко від непереможної за Балканської російської армії і здравність гучних за оцим столом на честь фельдмаршала Дібича. Ти думав своє, тож не відмовився ти від дарунка Миколи I. Не умив свої руки від власної долі Ти просто не міг прийняти камер юнкерства Орденів можливих та нових маєтків З отої руки білої, мов ретельно випране простирадло Руки з синіми, намальованими чомусь грубо поверх того простирадла прожилками Тож довгенько-довгенько доведеться петербурзькому камері юнкерству тебе чекати як не здогнав Максим, повстанчий загін з гальчинців, то Чайковський його появі ні трішки не подивував. Наче воно, напевне, і мало так бути, чи наперед про це зговорилися. Тільки око одне Міхал примружив, мов цілитися з рушниці зібрався. Але куди ж прилаштувати тебе, козаче? І по хвилі щось зважуючи та прикидаючи в думках додав. Найкраще до розвідки.